13. fejezet A következő napok eseménytelenül teltek, és Alex ettől csak még hosszabbnak érezte őket. Még nem beszélt Kétivel, mióta vasárnap este hazavitte. Ez nem érte egészen váratlanul, hiszen tudta, hogy a héten sokat dolgozik. És mégis nem egyszer azon kapta magát, hogy kiballag az üzletéből, és az utat kémleli, majd némi kép csalódottan nyugtázza, hogy sehol sem látja a nőt. Szerte foszlott az ábránt, hogy elkápráztatta Kétit, és a nő ellenállhatatlan kísértést érez, hogy beugorja hozzá. Ugyanakkor Alexet meglepte, hogy olyan lelkesen várja a fölbukkanását, mint egy tínégyesrác, mit sem törődve azzal, hogy a nő nem érez ugyanígy. Látta lelki szemei előtt, ahogy a tengerparton álló Kéti, Gesztenye barna haja, repdes a szélben, látta a finom vonásait, meg a szemét, amely mintha mindig más-más színbe játszott volna. Ahogy telt múlt az idő, Kéti apránként feloldódott is, Alexnek az volt a benyomása, hogy a tengerparti kirándulás, mintha egy kicsit megpuhította volna. Nem csupán a nő múltja foglalkoztatta, hanem mindaz, amit még nem tudott róla. Megpróbálta elképzelni, vajon milyen zenét szeret Kéti, mi az első gondolata reggelente, volt-e valaha meccsen, Érdekelte volna az is, hogy vajon a hátán alszik-e vagy az oldalán, és ha választhat, zuhanyozik-e inkább, vagy kátban fürdik. Minél tovább törte a fejét, annál kíváncsibb lett. Azt kívánta, bárcsak rábízná Kéti a múltja titkait. Nem mintha abban az illúzióban ringatta volna magát, hogy megmentheti, sőt, még csak nem is érezte úgy, hogy a nőt meg kell menteni valamitől. Inkább azért szerette volna ismerni a múltját, mert úgy érezte, ha arról őszintén beszélnek, azzal ablakot nyitnak a jövőre. És akkor igazi beszélgetés alakulhat ki közöttük. Csütörtökön már azon vívódott, hogy ne látogassa-e meg két itt a házában. Egyszer már a kezében volt a kocsi kulcs, de meggondolta magát, mert fogalma sem volt, hogy mit mondjon, ha odaért. És azt sem tudta megjósolni, miként reagálna Kéti, rámosolyogna, vagy ideges lenne, behívná, vagy megkérné, hogy menjen el. Bármennyire próbálta elképzelni, mi történne, nem sikerült. Úgyhogy végül letette a kulcs csomót. Bonyolult dolog ez gondolta de ne felejtjük, tette hozzá magában, hogy Kéti igen titokzatos nő. Nem kellett hozzá sok idő, hogy Kéti belássa, a bicikli istenáldás. Egyrészt azokon a napokon, amikor dupla műszakot vállalt, haza tudott ugrani a két műszak között, másrészt most először érezte úgy, hogy nyugodtan bebarangolhatja a várost, és meg is tette. Kedden fölkeresett egy-két régiségboltot, elgyönyörködött a művészeti galéria tengert ábrázoló akvarelljeiben, és ámulva nézte a part közeli ódon lakóházak hatalmas oszlopcsarnokait. Szerdán pedig ellátogatott a könyvtárba, ahol órákon át böngészett, majd telepakolta a bicikli kosarait az érdeklődését felkeltő regényekkel. Esténként azonban, amikor az ágyban fekve olvasgatta a kikölcsönzött könyveket, Néha azon kapta magát, hogy Alexre terelődnek a gondolatai. Altúnai emlékei közt kotorászva rádöbbent, hogy a férfi Kelly barátnőjének az édesapjára emlékezteti. Kellyék akkor költöztek az utcájukba, amikor ő másodikas középiskolás volt. És bár nem ismerték egymást túl jól, a lány pár évvel fiatalabb volt nála, kéti emlékezett rá, hogy vasárnap délelőtt tönként amikor ő a veranda lépcsőjén üldögélt, Kelly apjához órát lehetett volna igazítani, percnyi pontosággal nyitotta a garást, és gurította ki fütyűrészve a fűnyírót. Büszke volt a kertjére, amely messze a leggondozottabb volt a környéken. Miközben katonás precizitással tologatta föl alá a fűnyírót, olykor megállt, hogy félre dobjon az útból egy letört faágat, és ilyenkor megtörölte az arcát a hátsó zsebéből előhúzott zsebkendővel. Miután végzett, a kocsi bejáron álló Ford motorház tetejének dőlve kortyolgatta a limonádét, amelyet a felesége mindig kihozott neki. Néha a nő is odaállt mellé. Nekidőlt a kocsinak, és Kéti mosolyogva figyelte, ahogy Kéli apja megpaskolja a felesége csípőjét, ha mondani akart neki valamit. Az elégedettség, ahogy a limonádét iszogatta és a feleségéhez ért, arra utalt, hogy ez az ember elégedett az életével, és valahogy minden álma valóra vált. A veranda lépcsőn üldögélő Kéti sokszor eltűnődött rajta, milyen lehetett volna az élete, ha abba a családba születik. Alexből is ugyanilyen elégedettség sugárzott, ha ott voltak a közelében a gyermekei. Nem csupán lépett a felesége elvesztésének tragédiáján, hanem még arra is maradt ereje, hogy segítsen ebben a gyermekeinek. Amikor a feleségéről beszélt, Kéti kereste a hangjában a keserűség vagy az önsajnálat jeleit, de hiába. A szomorúság persze érződött a szavain, és a magányosság is. Ugyanakkor a Kétivel történő összehasonlítás legkisebb jelenélkül beszélt a feleségéről. Úgy tűnt, elfogadja őt, és Kéti, bár nem tudta biztosan, hogy ez mikortól van így, rádöbbent, hogy vonzalmat érez iránta. Csak ebben az egy dologban volt biztos, egyébként bonyolultak voltak az érzései. Hiszen Atlantic City óta egyfolytában vigyázott, nehogy valaki ilyen közel kerülhessen hozzá, és az az utolsó eset, amikor ellankadt az ébersége, rémálommá már fajult. Most viszont bármennyire próbál távolságtartó maradni, úgy tűnt, valahányszor találkozik Alexel, történik valami, ami közelebb hozza őket egymáshoz. Néha a puszta véletlen játszott közre ebben. Például, amikor Josh a vízbe esett, és ő ott maradt Krisztennel, máskor viszont már-már már sorsszerű, eleve elrendelt esemény. Ilyen volt például a vihar, és az is, amikor Kriszten kérlelni kezdte, hogy tartson velük a tengerhez. Eddig volt annyi esze, hogy ne nagyon áruljon el magáról semmit, de hát éppen ez az. Minél több időt töltött alex annál inkább úgy érezte, hogy a férfi jóval többet tud, mint azt ő gondolná. És ez ijesztő volt. Mezítelennek, sebezhetőnek érezte magát, és részben ezért kerülte Alex boltját egész héten. Kellett neki egy kis idő, hogy gondolkodjon, hogy eldöntse, mit tegyen, illetve, hogy tegyene bármit is. Ám sajnos túl sokszor jelent meg előtte Alex Mosolya, a szemes arkában ráncolódó, finom szarkalábak, meg a férfi könnyed mozgása, ahogy kiemelkedik a habokból. Sokszor eszébe jutott az is, ahogy Kristen az apja keze után nyúl, az egyszerű mozdulatból áradó feltétlen bizalom. Joe még az elején mondott valami olyasmit, hogy Alex jó ember, aki azt teszi, amit kell, és bár Kéti nem állíthatta, hogy jól ismeri a férfit, az ösztöne azt súgta, hogy megbízhat benne. Megbízhat benne, mert segíteni fogja, bármit mond el neki. Megőrzi a titkait, és soha nem fogja rosszra használni azokat. Ésszerütlen, logikátlan dolog volt ez. Szöges ellentétben állt mindennel, amit Kéti megfogadott, amikor szószportba költözött. De rádöbbent, hogy szeretné, ha Alex megismerni. Azt akarta, hogy megértse őt. Ha másért nem, hát azért, mert furcsa mód úgy érezte, ebbe a férfiba bele tudna szeretni, ha nem is áll szándékában.